Eta gaur Alabediko estudiotan Iman Jamas dugu gaurkoan. Bera idazle eta kaztari irakierra da. Eta giza eskubiden alde ari da eta aktivista. da. den bizitzatzen 2006garren urte arte eta orain berriz e, Sabadelen bizida errefuxatuta. Iman aurkeztatzenazu e, mesez zure burua eta ondoren okupazioren aurreko Iraken berri emanezazu utxinez bat daturik interesgarrianak azalduz. Uh, well, I an Iraqi woman and I was born in... Bai, Irakiar emakube, emakume bat naiz. Kerbala izeneko herri batean jaio nintzen mila bedera atzireun eta berroketa mazazpian. Ez kondutanago eta bi alabaditut bat Bagdaden ikasi nuen eta nire bizitza osoa bertan pasa izan dut. Gure bizitza airaken normala zen, munduko beste herrialde batekoa bezala. Momentu honak eta txarrak izan genituen, baina gure generazioak momentu txarrak hobeak baino gehiago izan ditu. I remember in the 70s Gogoratzen naiz 1970ko hamarkadan unibertsitatean e, geunden. Garaiunak ziren iraken. Garapen e, prozesuaren e, proiektuen hasiera zegoen. Lan publikoan publikoen kanpainak oso gustora geunden. animoz beterik. 80garren hamarkada e, ordea iranekin gerra egon zen. Nire ustez, errore handea izan zen bi alden partetik. Jende asko hiltzen eta egoera zai asiz zen orduan. Gerra hau oso txarra izan zen bi aldeetat bai irakerako eta bai iranerako. Gainera, Ez zen beharrezkoa Atakerik handiena Mila bederatziren eta Larogeta maikean anglo Irak erasotu zuten 2000 eta Irukoa, baino txarragoa izan zen Dena txikitu zuten Den dena Gerra honi Rendabiziko Gerra bezala deitzen diogu Ezin duzue imaginatu ere egin zen nolako txikizioak egon ziren, zubiaak haututsi zituzten, ospitaleak, unibertsitateak dena, jende asko hil zuten, iraken aurkako krimen handia izan zen. Nao batuen jarrera izan zen krienik handien ordea. Iraki zigorrak ezarri zizkieen. Ekonomia zigorra deitzen diete baina mota guztietako zigorra izan zen. Hamhir urtetan zehar imagina ezin daeen egoera baten bizi izan du ginen. dena debekatuta zegoen, Irakeko petroleoa etzen eksportatzen. Ondoren hasi ziren baina giza laguntzetarako. Erabili zen Irak Irakeri petroleoa lapurtu zioten Ikaragarri zaia zen Egoera Umentzat Arkatz bat lortzea ere Oso zaia zen eskolarako Antibioitekoak lortzea ere Etzen bat ire erraza Harbat galdu genuen familian Urte bat eta zortzi Jabet zituen. Zukarra zuen, eta etzegoen analizirik egiteko materialik ere. Ez genuen elektrizitaterik izan denbora luzean. Dena izan zen zaia. Hana ere ez genuen askorik. Oinarrizkoa bakarrik. Arroza, olioa eta zukrea. Ez genuen berdurarik ez da frutarik ere. Iraken e, diruaren balioa ere asko jetsi zen. Mila bederattzen da laurobet ama bostean estastika askok zioten irak kosetiltzeko zorian zegoela, baina bizirik iraun genuen. Gogoratzen naiz, umeentzat arropak egin nahi ituenean, nire arropak erabiltzen dituen beraien arropa txikiak egiteko. Etxean e, jardin txiki bat ere bagenuen Eta bertan erein eta landatzen nituen e, barazkiak ondoren guk e, jateko Momentu oso tristeak eta zailak pasa genituen Baina iraun egin genuen Ondoren e, 2020an okupazio horri zen. Okupazioen aurretik bizitza oso zaia zen, baina bizitza posible zen. Baina kopazioaren ondoren bizitza ez da posible. Jendeak ezin du bizirik iraun. Jendea hilde egiten dute. Dezagurpenak eta atxilotuak daude emakumeak bortsatzen dituzte, Gura hori gabeko aurrak daude, emakumea largunak. Orain ordea, hori baino, baino gauza okerragoa daukagu. Irakkiarren arteko banaketa da gauza hori. Ze milioi errefuxiatu daude iraken barruan eta kanpoan, Oso egoera txarrean. Gure bizitza oso saia zen, baina orain ezinezkoa da. Iman mila 19981ko gerran Irak erabat suntsitu zuten. Baina zehila beteren buruan gobernua dena berriro erakitzen asisten Egia da, e, ezkerrik asko puntu hori gogoratzea gatik e, Amerikar e, propagandak dio berrela berre etorri zirela irakera Baina horretarako ez ditugu soldaduak behar Ingenieroak, ekonomistak behar ditugu lan zibilak egiteko Ez dituzu tankeak eta bombak bidaltzen herrialde bat berrerik berre ikitzeko, demokrazia sortzeko. Ez dut ulertzen, Emen Mendebaldean zergatik ez den hori ulertzen. Demokrazia ezin da ezarri jendea hiltzen. Hilt da dagoen batentzatz, ez du axola demokrazia edo diktadura bat dagoen. Hilt dago. Jendea hiltzen ari zar, ari da. Mille bat eta eta mila lagun hil dira okupazio honetan. Iraken, Irarken 90. hamarkadan dena suntzitu zen. Lehen gauza elektrizitatea jartzea izan zen. Iluntasun osoan gelden candelak eta olio lanparak jedabil egin bizi irauteko. Iraka irakigarrok gure eskuak erabili genituen herrialdea berrera ikitzeko hilabetetan elektrizitatea izan genuen Kogoratzen naiz, zubirik zahar eta politenetariko bat ere hautxi hautxia zegoela ta ilabete batean altsa berriro irakiarri ingenariek ilabete batean Eta ez genuen ezertxe ere Ezkontza bat bezala izan zen bereraiki eta ireki zutenean. Orain berriz, dena hautsita zuntzituta dago berriro ere. Sei urteko okupazioa dugu, eta amerikar teknologia dugu, bai baina ez dugu urgarbirik edateko, ez dugu elektrizitaterik, eta iraken udan batzuetan berrogeita maos gradu ere egiten ditu, oso bero. Eta ez dute ventiladorerik ere, ez dago ekonomiarik. Langabezia 165 baino altuagoa da eta familiak ez daude seguru ere. Hori da sei urteetako okupazioaren ondorioa. Eksplika dezakezu zure lana okupazioren aurretik bitartean eta okupazioaren ondoren. Bueno, e, kazetari irakiarra naiz. Idazlea eta itzultzailea ere banitzen okupazio baino lehen. Nire bizitza osoan bakdaben bizitza naiz eta eskundutarenago eta bi alabaitut lehen esan dudan bezala okupase baino lehen e, politikari buruzko artikuluak idazten dituen baita emakumearen inguruokoak ere batzuetan literatura ere idazten dut beraz hori da nire lana okupazioen bitartean eta okupazio hasi bezain pronto Emakumeentzako erakunde bat sortu nuen. Ekarte hau sortu nuenean nire lehen helburua okupazioaren inpaktua eta efektua emakumeen bitartez ikusi eta lan egitea zen. Dakisuen bezala irakiar emakume asko dira. asko atzilotuak ere izan dira. Lana eta etxea galdu dute. Horixe da, nire ere. Irakiar emakume hauei, arazo hauek okupazio dela eta sortu zaizkie. Oso zaia egin zait, demura pasa ondoren emakumearen alde lan egitea, itza egitea eta militatzea. Irakaiar guztiak erabat afektatuak izan baitira okupazio dela eta bereziki atxilotuak. Irakiarrak milaka atxilotu dituzte, taldean eta prozesu judiazialik egin gabe. Etxetatik, kaleetatik, kafetegietatik hartu eta presondegietan sartu dituzte. Hori dela eta atxilotuekin lan egiten asinitzen, zentro basortu nuen, okupazioaren zentroa izenekoa. Gurelana Iraken ematen ari ziren aldaketak behatzea zen. Zer gertatzen ari zen politikoki, ekonomikoki, giza eskubideekin, emakumearekin, eta bar. Gai hauek jarraitu eta horratu, eta hoien inguran idatzi eta itzegin. Okupazioaren aurka kontrapropaganda azken finean. Urte bat baino gehiagoz egin nuen bertan lan, 2000 lauko ekainean itxe egin ziguten eta. Baina kontrapropaganda hori egiten jarraitu genuen. La, lau emakume bakarri geunden eta laguntzaileak Beraz lanean jarraitu nuen gauza bera egiten. Momentu horretatik aurrera, Bombardea atutako hirien inguruan lan egin nuen. Estatu batuetako Bertsio ofizialaren arabera, hau da Bushen arabera, operazio militarra 2000 eta iruko maiatzaren batean amaitu zen. Gaur artea ordea bombardeaketak eta hilketak jarraitzen dute. Gaur artea ordea bombardeaketak eta hilketak jarraitzen dute. Bombardatutako hirietan e, lanean hasi nintzenean, hiri bat bombardatzen zuten aldiero, bertera joate nintzen, familiak ezagutu, errefusiatuak eta haiekin egote nintzen eta gertatetakoaren berri iraztenuen eta alhal nuen eean lagun zenien. Horretan aritu nintzen 2006 arte. Urte horretan alde ezberdinetatik mehatxua jasunituen, eta Irak utzi behar izanuen miloika Irakia familia bezala. Iraketik Kataluniara joan nintzen, lagun asko ditut eta asko lagundu didate, eta ikara garri eskertzen diet emandako laguntza ingeleseko irakasle bezala lan egiten dut eta ahalduen guztia irakien dauden irakiarren alde egiten dut. eta Horain egiten duzun elkartasun lanean, zein arazo, zein arazo izan dituzu lan horretan? Arazo asko izan ditut, baina ez ordea hemen bakarrik. Asira asiratik okupazioa, ega okupazio ondoren, gaizki ulertu asko daude elkartasun taldeen artean. Amerikarre elkartasun taldeak daude, europearrak mundu guztian zehar, bereziki Mendebaldean. Hasteko Irakeko egoerarekin gaizki ulertua ulertu asko dituzte. Berareiengana joate naiz, eta beraiekin gaiaren inguruan hitz egiten dut. Bereziki Irakeko demokrazia Eta diktaduraren inguruko ideiak esplikatzen dizkiet. Horrez gain, elkartasuntaldeek irakera doaztenak, edo kanpotik ari direnak, iraken duen beharra, beraien konzeptzioaren arabera egiteko joera dute. They tend to have their own concept, they have their own imagination, their own ideas, Beraien ideiak dituzte, nolako iraki izan beharko luken, zer den onena Irakia bere ikuspegia dute. Gehienetan gainera ez da egokia izaten. Hori ez da irakiarrek rek behar dutena. Badakigu ez dutela intentzio txarrarekin egiten, baina hori gertatzen da beraien ideiak dituzten Errealitatetik oso urruti daude Esateterako adibide batango ditzuet. E, Irakarren aldeko elkartasun talde hauek, erresistenziako irakek duen eskubidearen alde daudela diote. Baina zein da irakiar erresistentzia zein da, z daki zen den. Ezkerrekoa bada pentsatzen dute islami izango dela. Beraz, ez dute alde egiten. Nazionalista bada, ez diote sostengoa ematen. Ezkerrekoa bada orduan, ez da esistitzen. Irakiarrak erresistentzian daude ez uaxula herritzaurengatik ari diren gainera erresistentzia ari diren asko kristoak dira edo nazionalismo arrazioegatik den ere edo arrazoi pertsonalengatik ari erresistentzian ari dira eta hori da garrantzitsua eskubidea dute horretarako elkatasuna adiratzen nahi baduzu Erresistentzia horren alde egin behar da. Beraiek, erresistentzia bezala ulertu duten horren alde egin behar da eta ez bakoitzak duen erresistentzia eredu horren alde sei urte daramatzate erresistentzian garaipen handiak lortu dituzte irakiar erresistentziak eta oraindik badira elkartasun taldeak erresistentzia zalantzan jartzen dutenak eta hau penagarria da Elkartasuna erakutsi nahi badiozu gai bati Irakenari adibidez beraien diskurtsoa ulertu behar duzu eta egoera Jendearen alde egiten duzu baita baita beraien kausarengatik ere. Be person, issue, with, with, like eh, the there, Politikaletik lagundu dezakezu eta gaiaren inguruan informatu edo edo eh, Edo praktikoak, gauza praktikoak egin Elkartasun mota hau oso ezberdina da Irakiarre gaixoak esaten aritzearekin Irakiar gaixoak begira zein egoera txarretan dauden Eta kamioi bat bete janari bidatzen duzuen Honekin ez dut esan nahi Irakiarreke janaria beharrez dutenik Bai, janari beharrean daude Medizina beharrean baita diru beharrean ere. Baina ez da gupida nahi duguna. Nazio hau imperialisten biktima bada. Ez da katastrofe natural bat. Jendea elkarriltzen ari da. Nazio bat itzen ari dira. Herrialde bat, kultura bat. Hau ulertu egin behar da eta elkartasuna alde horretatik eman behar da. No, no Beraz hau elkartasuna el alde horretatik eman behar da. Ez da naturala errudul sentitzea eta laguntza bidaltzea. Jende gaixo haue lagunduz ona izatea. Hori ez da elkartasuna. Irakiarre zairabatek dio, heriotza errukia baino hobea dela. Ez dugu errukirik behar. indartsua gara, erresistenzian gaude. Ez dugu errukirik Dan uh, Death is better than uh, Pity Okupazioa you know? bukatu da Hilda dago Amerikarrak alde egiteko goz daude Ulertuak izatea behar dugu Bakoitzak gauza ikusteko Era hori ez du imposatu behar Dagoen egoera ulertu behar da We We ended the occupation Practically speaking, we don't need pity, we need support, we need solidarity, we need understanding. Yeah, this is the, well, these, are, these are issues about the solidarity, I mean, of uh, course. Eta, bueno, e, resistentzia oso gai garantitxoa da iman. Eta askotan, e, Irakeko resistentzia ulertzeko zaitasunak izan dintu dugu, ba, heltzen diren berrien arabera. En azaldu bezakezu edo informazio gehiago eman dezakezu errestenttziaan inguruan ba, mendebaldean bizigaen ok pixpatatu ler dezagun. Bai e, Horrela da bai gai asko daude eta denak dira garrantzitsuak Irakeko erresistentzia hasieratik hasi zen okupazioa eman zen egun horretan bertan. Etzen bi edo 3 hilabete itxaron erresistentziarekin hasteko. Amerikarrak lehen egunean erasotuak izan ziren. Irakiarrak borrokan ari dira. Beraien odola bizitza ematen ari dira. Gazteak eta zaharrak, bizunak eta makumeak denak erresistentzean ari dira. Talde asko daude. Batzuk ere etorri dira kanpotik iraken bizitzera okupaziotik onura atera dute. Arabiarra ikasi dute eta irakiarrak dira. Baina okupazioari laguntzen ari dira eta ez naiz hoiei buruz hizketan ari. Irakiar arruntari buruz ari naiz but they were not living some of them also lived in Iraq, but they are working with the occupation and they are benefiting from this. I'm not talking about this, I'm talking about general Iraqis people. Esan dezaket, irakiarren neuneko laroge eta meritzia, okupazioaren aurka dagoela, Batzuk armak hartzen dituzte, eta borroka egiten dute. Beste batzuk idatze egiten dute. Nik egiten dugu den bezala. Ez naiz gaztea. Eta osasunez ere ez nago oso ongi. Beraz ez naiz armak hartzeko eskutan hartzeko gai ikusten. Bai ordea boligrafo bat eskutan hartzeko. Beraz idatzi egiten dut. Batzuk familiei laguntzen die. Bereziki emakumeek okupazio dela eta biktima biktima direne familie laguntzen die. Umeek berriz kale, umeak berriz kaleetan daude solalduen aurka zein, zeinuak egiten ari direla. Aubeienak erresistentziak dira. Okupazioaren aurkako erresistentzia. Talde asko daude iraken erresistenzian daudenak iparaletik hegoalderaino. Mendebaldeko propaganda eta komunikabideen arabera Amerikar eta Britainiarren propagandaren aurkaduana komillen artean terrorista da. Beraz, eh irakiarre erresistentzia terrorismoa da. Komunikabide internazionalaren arabera noski gure terrorismoe ideia oso ez da ordea. Guk garbi dugu Norden terrorista Amerikar soldadua, Britanniar soldadua Polizien soldadua hau da Okupatzen ari diren oiek dira terroristak Ba dira soldaduen uniformea jazten ez duten terroristak ere Mertzenarioak Uniformez dauden oiek, baino. Mertzenario gehiago daude Iraken. Eunda berro mila Amerikar soldadu daude Iraken, eta eunda laro mila mertzenario. These are the only terrorists. There are other, there are other terrorists who are putting, they don't put the uniform of the army, but they are also terrorists, they are the, uh, what they are called. The mercenaries, they called them the contractors, you know? And, by the way, in Iraq there are contractors or mercenaries more in number, more than the official, more than the official army. For example, we have 150,000 American soldiers, but we have 180,000 mercenaries. So, there are more than... Haxieran, eh, esan dizuetan bezala, erresistentzia eh, lehen egunetik hasi zen? eta talde guztiak borrokan ari dira. Mendebaldeko propaganda esaten ari da, merkatu batean bomba jarri denean edo kalean irakiar terroristak izan direla, edo batzetan isurgentzia deitzen diote. Jende honen eskubidea da ordea, beraien herrialdea defendatzea. Irakiaren borroka inozentea da. Beraiek ez dute zibilik erasotu nahi gertatu dena da partidu politiko asko etorri direla irakera bueno partiduak behitzen e, diedanean ez dira benetako partiduak taldeak dira hauek guztiak e, beraien e, armadak dituzte batzuetan amar mila dira batzuetan bestetan e, berriz 5.000 eh, lagun laguneko armadak dira Hau many... dute diruaren arabera eta zenbat eh, gazte lortu dituztenaren arabera Armada hauek elkarren artean eh, borrokan ari dira Boterea lortzeko eh, xerlekuak lortzeko beraz eh, elkarren arteko violentzia bat ematen da Amerikanen propagandak dio insurgentziaren violentzia dela. And these armed groups are fighting among each others for power. For cert in, in the in the for power exactly. And they are fighting against each other. Okay? And they are making uh, violent attacks on on on certain areas against the other group. And, of course, it is in, in the very interest of the, of the American and the Western mainstream media to say that this is the Iraqi insurgency between two brackets. Historio etxo bat eh, kontatuko dizuet. mutilgazte batek esan zidan, eh, orain irakitik kanpo eh, dagoen eh, mutil batek, eh, baina orain eh, kontatu, eh, kontatu zidanean bertan zegoen, Zer egin nahi zuen amerikarre garraio bat eta eraso, eta ko, e, garraiorik e, konboi bat zen. Zain egon zen, momentu egokia heldu bitartean, zazpi edo zortze hor du zain, egon zen lurrean etzanda. Momentua heldu zenean, zibillez beteriko kotxe bat e, geratu zen e, semaforu batean, Konboiaren eh, ondoan. Bertan gizon bat eta ume bat edo zea zen eta konboiari joaten utzi zion bestela kotxean zioa zenakhilko baiziuen. ikusten duzuen bezala bere erresistentzia ekintza egin gabe gelditsu zen. Ez baiira zibilak hiltzeko gai, Erresistentzia ez da violentoa. Garbia da, baina zoritzarrez erresistentziaren aurkako propaganda arrakastatxua da. Erresistentzia beraz, Amerikar, Britainiar eta polizien e, hauen e, aurka aritzeaz gain, beraientzat lan egiten duten Irakiaren aurka haritzea dira. The So askok biote zergatik e, irakiar erresistentziak ez du arazo hoien inguruan hitz egiten irakiar erresistentziaren indarra da beraiek nordinen sekretua dela behar bada urteetatik ezagutzen duzen duzune zure auzokideak erresistentzia lan egiten du esindu zuzekin behar bada zure anaia da Hau erresistintzeak jarraitzeko modu bakarra da ira honetara lan egitea Irakiar erresistentzia, erresistentzia umezurtza da Ez dute kanpoko laguntzerik ez dute inongo laguntzarik Bakarrikari dira lanean Naiz eta arazoa garbia den Iraki, Irakera eh, joan ziren bombardatu zuten eta okupatu Hore modukoa ere bada bakarrik borrokatzea. Inork ezin dezake esan, Irakia re lagundu dienik. This is a country, they came, they, they bombed, and they occupied, and they are there. Why don't you support the Iraqi people when they are resisting? They have this kind of, you know, discussions and details and these things. So we say the Iraqis, but it is also it is honor, you know, are, kind of, no the... eta iman zer esan dezakezu komunikabide ofizialen manipulazioari buruz o, orduak hemen ditzazket gaiolenen inguruan okupazioa baino lehenago zene manipulazioa irakeek destruzioko armak zituela esan esa, esa zuten Iraken diktaldura bat zeboela. Etzituela giza eskubideak errespetatzen. Terrorismo internazionalarekin elkarlanean ari zela eta horrelako gauzak. Irakiar estatua suntxitzu zuten. Estatua eta gobernua suntxitzea ezberdina da. Ministerioak, instituzioak infrastruktura deu estatu zituzen jendea, fabrika soziala, kultura, hezkuntza sistema hori da estatu bat zultzitzea, nazio bat, herrialde bat. A and a, country, and a So Arazoa sortu zenean e, Irak aldenik alde begiratu zuten dekztruzioa arma hoiek bilatu asmoz, eta ez zuten ezertxu ere aurkitu. Bazekiten, ez zeboela ez erra asira asiratik. Larogeita margarren e, amarkadan, suntsilu ziren. Benetan e, armak zituztela pentsatu izan balute, inoiz ez zuten Irak erasotuko. Badakite irakiar gobernuak ez duela terrorismo internazionalarekin zerikusirik. Gobernu irakiarrak okupazioaren aurretik zeuenak ez zuen inoiz talde fanatiko erlikio osoekin ino erlaziorik izango. Inoiz ez. Asiratik dakigu ez da goela giza eskubideak ez errespetatzearen arrazoirik. Beraiek okupatzean, Bizitzaren eskubidea ezbeitute respetatzen. Mota guztietako armak erabili dituzte. Iriak bombardatu dituzte, eta hau, ilegala da. Iriak bombardatzean, familiak dituzte. Aurrak, emakumeak, ospeidaleak suntxitu dituzte. Kaleak eskolak, eta zubiak. Sein milioi baino desplazatu eta errefusiatu gehiago ditu Irakek. Ben, benetan egoera txarrean bizi dira hauek. Zein motatako giza eskubidei buruz harri gara so, uh, you know Now we have more than six million Iraqis are displaced and refugees ...who are living in the worst situation. So what kind of human is that? And talking about democracy, this is another story. Because in Iraq now... ...demokrazia riburuz beste istorioa ba da. Zure ideia politikoa ematen maduzu, Iraken... ...etzara preso joaten edo ez dizut de jotzen. Hile egiten zaituzte zuzenean. Desagetu egiten zaituzte. Dena gezuran dibatzen. Gauza okupatzea zen, bertan egotea... Beraien arrazoi politikoen gatik Estrategikoki Eki e, alde urbilen handia Garantzean Baitzuen zen. Inguruko herrialde guztiak Beldurtu, dena kontrolatu eta noski Petroleoa kontrolatzea da beraien asmoa Eta Israelekin ere harremanetan Eta izatea Hau da, arrazoia Ez dauka Demokraziarekin zerikurizirik Ez ez eta armak armekin ere. Eta gaur egungo Irakikoegoera politikoa nolakoa da iman Kastroze bat e, da busek hitz e, egiten dunean oso arro dago Iraken sortutako prozesu politikoarekin. Beraien eh, langileak eh, jarri zituzten gobernuan irakiar aurpegiak eta izenak dituzte. Baina ez dira irakiarrak zona berdean bizi dira. Bagdaden dagoen zona txiki bada hau. Bertan eh, Amerikarren da dago, Amerikar tropak beraien eh, kuartelak eta ofizinak dituzte eta ofizina batean irakiar gobernua dago. Esitzen dute zona honeetatik atera hemendik ateratzen badira egite bai dituzte. Partidu politiko txikiak ere badaude, beno, ez dira benetako partiduak. Ez dute programa politikorik, ez dute ideo ideologiarik Erligio edo etnia taldeak dira. Jende talde bat eh, errepresentatzen dute. Demokraziari buruz hitz egiten dute. Eta Amerikar lagunen inguruan eta askotan egoera lotxagarrietan jartzen dira. Ez dute egiten. ezin dute Amerikarre ministroekin hitz egin busiek erabakitzen duenan, telefono deitzen diete eta beraiek jarritako lekuan ordu bete edo ordu erdiko bileratxo bat egiten dute. Ori, hori da guztia. broma modukoa da. Ez dute kredibilitaterik galdua dute. Okupazioa amaitzean hauek iraketik kanpora joateko asmoa dute, denbora baterako lana besterik ez da. And they talk about democracy and they talk about the american friend i don't talk. and many times they are put in a very uh, embarrassing situation and uh, they do nothing and even if, if uh, an american official like a minister of defense or or the of bush himself if they want to come to iraq the iraqi government does not know they just get a telephone bush is here And he wants to to to talk to you to meet you in this place and and they are they go there in american airplanes and they meet with him for one hour half an hour and whatever and that's it this is their, okay. it is i mean it is it's a joke. Eta, bueno, e, iman e, eskerrik asko, e, bueno, zabaleetikan e, Euskal Herriera egindako bisita honetan, ba, labeririko estudioetan e, hemen izateagatik, e, eskerrik beroenak bazure herrialearien e, iraken bainguruan hain beste informazio emateagatik, eta, bueno, besarkadarik beroenak gure partetik, eta, eta beste bat arte.